السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله القاهرين واصحابه ومن ولاه وبعد موضوعيت اليوم ان شاء الله تزومبليا كوا ويبستي kujifunga na mamrisho na makatazo yake Allah Subhanahu wa Ta'ala ni kuwa wepesi katika kuitikia mamrisho ya Allah na ni kuwa wepesi katika kujepusha na makatazo yake Allah Subhanahu wa Ta'ala Kwa fi wepesi kwa sheria ya Allah Subhanahu wa Ta'ala hii ni katika sifa ya shaksia ya muislamu kwa sababu yeye hana uzito yoyote pindi Allah Subhanahu wa ta'ala ni mwenye kuamrisha jangu ama mtume wake sallallahu alayhi wa sallam na hakuna wakati ama muda ya kupana tajdidii fungamano arabt kayati mja na mola wake kama mwezi mtukufu wa Ramadhani ambao unapita muda si brefu tukashuhudia waislamu vifalikuwa ni wepesi mno katika kutekeleza mamrisha Allah Subhanahu wa Taala ikiwemo ibada tukufu ya kunga katika mwezi mtukufu wa Ramadhani waislamu wakadirisha ukarimu waislamu mahabba mahaba wa wakawani wepesi kujaza misjidi katika kutekeleza ibada tano ibada ya swala katika swala zote tano ya siku tukahisi uwepesi kutekeleza bali ikawa ni huja kwetu sisi la yukalifu allahu nafsa illa usaha. Kwa mwenyezi Mungu yake na makatazo yake haya na uzito kwa mwanadamu kuyabeba. Bali kila mmoja wetu yaweza kutekeleza mambrisho na makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na mwezi mkuu wa Ramadhani ni huja kwetu sisi ni hujja kwetu sisi kwamba itatutetea ama itakuwa dhidi yetu. Walasafu ndipo tukufu wa Islamu. Na sababu za za fikra za kiilmani Leo wa Islamu baada ya to ya Ramadhani wamekuwa ni wazito kuendeleza kutekeleza ibada za Mwenyezi katika kupata mamrisho na makatazo. Watu wamekuwa ni mabakili tena, ukarimu umeondoka, ile silatu rahmu watu kutembeleana na nini tena? Watu sasa imekuwa na usito tena katika kufuatana wengineyana muamala wetu abayarudie sheria ya Mwenyezi Mungu Subhanahu Ta'ala Muislamu maisha yake yote yafaa iwe ni Ramadhani kwake Kama unavuoishi katika mwezi mmoja wa Ramadhani yafaa wewe katika maisha yako yote iwe ni hivyo yaani kwa ufupi maisha yako yote iwe ni Ramadhani hiyo tu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani mpaka ile pumzi ya yani yako ya mwisho kuondoka ndio kuondoka Ramadhani yani baada ya Ramadhani hu ni Eid hiyo ile siku yako ya kuondoka duniani iwe ni Eid kwako wewe Uishi, kama unavyoishi katika Ramadhani uiishe maisha yako yote wewe ni Ramadhani sio tadhibi kufanya قورنيش عقليا فنگamano yako na mona yako ambaye ni fungamano ya kiroho lazima tuweni wepesi kutembea kutekeleza maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala wa sura Allah subhanahu wa ta'ala ni tawbia wasarihu kwendeni mbio kwa, kwa, kwa, kwa haraka sana ila maghfirati min rabbikum mtkimbilie maghfira kutoka kwa muola wenu ukumbuke hapa na yasemwa ni Mwenyezi Mungu Mwenye subhanahu wa ta'ala muola wenu yaswambia mtkimbilie ile maghfira yake wewe ile mwenye kuizungumza yaye sema vipi Allah ana hamulani sisi kwa sisi kuwa ni yake na malipo isiyo kuwa na mfano wala akili haiwezi kudiriki kwamba atatulipa na pepo ambao pepo hii Allah anatupa mifano kwa Qur'ani ilivyo sifa yake lakini kwa kutletea karibu kihisia lakini akili haiwezi kudiriki vipi pepo ilivyo halu malipo ya mwenye kuwa mwepesi kukimbilia makfira na kujifunga kwa haraka sana na mamrisho. huwezi kuwa ni mwenye kukimbilia kufaomba msamaha Mwenyezi Mungu ili hali wewe unaendelea kumuasi bali unaomba msamaha na unakuwa ni mwepesi kujifunga na mamrisho na makatazo yake Allah subhanahu wa ta'ala so, ni katika shaksia ya muislamu katika kitambulisho chake sifa yake muislamu alafu ni mwepesi kujifunga na maamrisho na makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala ya gaps yapatikana yafatikana kwamba kuna mwanya katika shahsia watu uteleza wakakosa lakini hizo moments ya kuteleza haidefine shaksia ya Muislamu bali yenye kudefine yenye kutoa tafsiri kamili taf ya shaksia ya Muislamu ni kwamba yeye yajifunga kwa, kwa haraka sana نبي يوتيلازه يوفاني حركه ثانيه في كتابه المصيره يا مولا واهب في دو شافيه يا مسلم الله سبحانه وتعالى في سوره النور ايه 51 بيقاطعمبيا ان ما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله الله سبحانه وتعالى اناط صفه المؤمن في المولى عز وتعالى qauli yake mu'min ni kauli gani Bini Mwenyezi Mungu na mtume wake wanaoita liyahkum kuaita kwa kitu gani liyahkum bainahum ili uislamu ndio yende kuhukumu katika maisha yao kwa mambo yao uislamu anakuwa ni wepesi kuitikia inma kana qaula almu'minina idha du'u ila Allah wa rasulihi ayapulu sami'na wa at'na hawana ile uzito wa aina yoyote katika nafsi zao wanakuwa ni wepesi kufikia mamlisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na hii ndio शख्सiyat ambao muislamu anapaka kudhihirisha ukiambiwa jambo haramu usikafute viji sababu uzuri ndani ili uweze kuifanya iwe ni halali Ukiambiwa jambo ni faradhi uende mbio kuitekeleza kwa uwepesi bila kusukumwa sio kila siku mtu kukukumbusha kuswali na Allah subhanahu wa ta'ala sabahu wa ta'ala wenye pindi wanakuwa wenye kulinganiwa na Mola wao namtume wake ili wahukumiwe wa baina yao kwa mu... yale ambaye Allah Subhanahu wa Ta'ala ameremsha waqaana wenye kusema sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun hawa ndio wenye kufaulu kwa hakika ya kufaulu hata kama ile jambo litakupatia wewe hasara katika maisha yako katika biashara yako kwa jambo lolote lile nitakuletea madhara lakini kwa sababu ni amri ya Allah kuitekeleza basi fanya kwa wepesi na kwa haraka sana ngisho kwa kuoislamu ni katika shaksia ya muislamu ni katika sifa yake ni katika tabia yake kudhihirika tabia hii kwamba yeye anakuwa ni mwepesi kutekeleza amrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala Msifungue milango ya dharura wala milango ya maslahi. kufanya jambo ambalo pengine ni shirk, jambo ile ni kufur jambo ile ni haramu ukasema kwa sababu kadhaa kadhaa. Ukaenda mfano mzuri ambao watu wa kila wana masheke wao speciali wenye kuifungulia milango ya maslahi na dharura. Pindi kiingia msimu ya, ya kupiga kura msimu ya uchaguzi ya demokrasia ambao ni shirki ni kufur na ni haramu muislamu kuikaribia lakini milango ya kila aina yakunguliwa bajili ya waislamu kuwa ni wepesi kujifunga na mamrisho wanakuwa ni wepesi katika kumasi mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala sikurio mtume wetu sallallahu alayhi wasallama wa hadithi iliyokuelewa na Imam Muslim na sahihi yake Abu Hurairah radhiyallahu anhu akisemilia mtume sallallahu alayhi wasallam anasema badirul a'mal fisitanan tueniwepesi sana katika kutekeleza amali kabla kujiwa na fitna fitna fitanan hapa imekuja ni katika wingi jambo wa wingi fitna haitakuwa ni fitna bali ni nyingi weni wepesi so, tekeleza amali kabla kujiliwa na fitna uweza hepa fitna moja lakini ukateko na fitna ya pili na yote haya linaeleta kwamba sisi ikiwa ni wazembe na, na uzito katika kutekeleza amrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na fitna hii al-kalaili muzlim ni kama mfano ya usiku ileo mno ukiingiliwa nagiza macho ya binadamu unakuwa haioni kuwa na kwetu ya hitaji mwangaza. kuingiliwa na giza ile sifa ya macho kuweza kuona inakuwa hakuna tena. Unako katika hali ya kubahatisha ukipapasa kwenye giza. So wepesi hapa. Iwe kwetu sisi kabla kujiliwa na fitna. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam yasafanulia fitna hii. Yasambia Yusbihu arrajulun mu'minan wa yumsi kafira Mu'min anaamka subuhi ni muislamu na ikifika jioni ameritadi amekuwa ni kafiri hilo kiwangu na uzito ya fitna ilivyo Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafira ama ataingiliwa na jioni ni muumini na kukipambazuka amekufuru ameriidini Kwa nini Mtume sallallahu alayhi wasallam anadhiria kwa katika hadithi yake Yubaiu dinehu bi'ard min ad-dunya Anaponi mwenye kuuza dini yake kwa sababu ya pato ndogo ya dunia Na leo ndio kulikuwa ni hivyo Watu wanakwenda ndio kupinda uislamu kwa sababu ya dunia sio kwa sababu nyingine hakuna faida kwa akhera hata huyu anayekwambia kushiriki katika mifumo za kufur ni katika maslahi ya umma si maslahi ya akhera anazungumzia huyu al kufaulu sio katika dunia Fal falah ya ukweli ni akhera hata kama utaumia hapa duniani Allah subhanahu wa ta'ala alimwsema kutiba alikumusiyam pia alikwamba kutiba alikumul qital Kitali si mchezo mimi ndio nakwenda pale kupambana kutoa roho yake kwa sababu kalimati llahi Hiya aliyah na hapa kujitolea si ya kichezo hapa kuna kudhurika na kuna kudhuru kutoa roho ya mtu والله mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala Hani katika mamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala enwa tukufu wa Islam Tusi hadaiwe na dunia Allah subhanahu wa ta'ala yatomia sura yufarikuna baina zawji mar'u wa zawji kwamba uchao inatenganisha ina kati ya mume na nani na mke wake lakini wallahi ibn Hazm anatuambia rahimahullah hakuna uchawi na uchawi iliyo ya hatari zaidi kama dunia ambayo tuishi ndani yake inatenganisha kati ya mume na nani na muola wake kati ya abdi rab. na rabb na hakuna utenganisho ambao ya hatari kama hiyo sahaali kati ya mume na mke kefu leo sisi tunakuwa ni mwenye kutii fitna kutoka kwa wa magharibi ambao wanaechukia wa Uislamu wanaifunga vita ugatubanika kila aina ya majina na sifa leo Waislamu wenye wa msimamo mkali Waislamu wenye wa magaidi sio Waislamu kadhaa kadhaa tukaitikia mwito na tukaitikia mwito zingine ambazo zinakuja kwa sura mzuri lakini pia ni fitna kama da'wa wanakuambia tuishi sunna na sunna ni nawafila mwenye kuitekeleza anapata thawabu na mwenye kuwa hakuitekeleza hana dhambi hakuna adhabu juu yake lakini leo masuala ya nawafil <coughs> waislamu ambao ni faradhi kwa ukivua kitu kimoja kwa sababu ya yanawakiwa wametenganisho. ile ya faradhi wameitupa ya umoja wao wamefanya ukubwa na uchukufu katika sunna ambao pia ni uchukufu na ni ukubwa lakini haivunji nguvu ya faradhi umoja wa umma ni faradhi si kwa sababu labda kufuga ndevu kukata surwani kuswani na kotaka wewe hii ni sunna hii ni katika sunna ya mtume ndiyo ni sunna na ni tukufu na ni adhimu kwa cho kutekeleza lakini si sababu ya wewe kutenganishwa na ndugu yako ambapo ni faradhi mimi ni kwa mtu mmoja hizi ni katika fitna <coughs> Mfano mzuri, ya karibu ya vipi watu wanakuwa wepesi kuitekeleza mamlisho pindi wanaikubali kwamba aqida la ilaha ila Allah Muhammadur Rasul Allah inakuwa ni mwangaa kwenye giza amoyo ya fitna ni mfano ya sahaba jalil Hamdalah Hamdalah rahimahullah anhu huyu ni kijana miaka ishirini umri yake, na kijana yoyote, wa kiume na watike. Hakuna wakati ambao yeye ana katika maisha yake kama siku ataoa ama atolewa. Hiyo anambiwa dream come true ni turning point katika maisha ya kijana ya kiume ama wa kike. mke ama kuwa mume. Handala siku ya harusi yake. Kijana ya miaka ishirini sahaba huyo Ansari katika kabila ya Hausa yuko katika usiku ya kwanza na mke wake tasawar ile hali hali ambayo sheria imekuwa ni jais wake kutokuikia nida munaji yanadi ila jihad akasimama mwenye kunadi wa waislamu madina kwenda kupigana vita jihad ile ilikuwa kwake kuna fursa ilikuwa ni bwana harusi yoezakabaki nyuma alikuwa na opportunity ya kisheria ya mruhusu nikijana kama huyo hamba na rohuyo allahu anhu nikijana sio mzee miaka 20 umri wake alimosikia munaji analingania watu kwa jihad akasema sami'na waatana Hakuwa na time ya kwanza kujifaharisha. kuwa alikuwa nabii harusi Hakuwa na wakati huo kwa uwepezi na haraka aliyokuwa nao. Hapa kuna nukta mbili. Nukta ya kwanza ni ahamiyati masala ya upeo wa mbele. Inahitaji true quality leadership. Mtu kuwa na ufahamu ya uongozi katika maisha yake, awe ni leader. Prioritization ni moja katika jambo msingi katika leadership. Na wengi wanafeli katika maisha hata katika maisha ya binafsi mtu kujiamulia jambo ya muhimu zaidi ni ipi, wengi hufeli hata kwa jambo lako la kibinafsi. Kwa sababu ya malezi haikuwa ni malezi ya leadership. ni kijana ambaye nuru ya la ilaha illa Allah inamuongoza na ile college ya leadership yake ni hali ya, hal ya juu ali prioritize kwenda kupigana jihadhi kuliko kubaki nyuma na bibi licha alikuwa na option prayer ukitaka kupewa upewa mbele jambo kuna option alikuwa na option lakini akapatia umuhimu zaidi ni kwenda kupigana na hii sifa inafaanisha nini kwa waislamu kwa sababu umuhimu zaidi faradhi kabla ya suna. Alikuja mbedui kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema niambi yapi ya ambapo mimi nifanye ili niweze kupata pepo ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala Akaambia baada kutoa shahada aswali swala tano afunge atoe na kama na uwezo kwende yahiji Akabamba na mimi siongezi. Na ndo msafara makame na kama wewe ni mkweli kwa hilo basi na peponi hapo Utakenea safaradi Kifuna pia kia sasa kwamba leo waislamu mmoja wao na ku nafasiwa kwa sababu ya sunna ambao ile umoja ni faradhi na fitna nyingi ya kushiriki katika nidhamu za kufuru sio kushiriki katika kuchagua tu kwa kuchanguliwa pia وانا لله راجعون صحابه kama huyu hadala kisa yake ni maarufu alistajabisha mtume sallallahu alayhi wasallam na maswahaba hiyo sifa atabari na wengine wananuku kabisa maswahaba walishuhudia maji lakini hawakuona mwenye kumosha huyu ni sahaba aliyetoka akaenda kafigana akaamfata Sufiani bin Harith na alikuwa anaenda kumaliza kafiri kama huyu Qurayshi kabla ya kureishi mwingine Shaddad bin Aswad kuja kumuua na kuweza kumkomboa Sufiani katika mikono ya Handala na huyo apigwa na bado yangangana kusukuma sefi yake dhidi ya Sufiani Sufyana akipiga kelele kwa Mafuraisi, kujeni munikomboe dini ya Ahmadala. Hu ni bwana Harusi. Si mtu mwingine tu. Baada ya kufa Hangala. Malaika wakashuka kumogeza mtu kama huyu. Mtume Safa anaangalia. Anauliza maswahaba. Ebu mjue. Muulizeni ahli yake familia yake kuna mbona huyu jamaa yongeeshwa na malaika kwa nini hazariongeshwa na malaika maswahaba wanashuhudia maji kwa mwili ya hadhara radhiallahu anhu wallah wakiuliza mke wake alitoka haraka sana kuitikia mwito ya jihadi akawa ni mwumtikia mwito wa patina kwenda kujisahharisha. Dumtum sasa sepakadhalika kwa sababu hiyo ndio malaika leo wanamwosha Hazra. Ya ayyuhalladhina amanu astajibu lillahi walirasuli. lirasuli da'akum lima yuhikum. Uhai haupo katika kuitikia Mwenyezi na mtume. Uhai haupo katika kukusanya mali. Wahaia hapo katika kupatikana sifa kwamba wewe katika daraja fulani katika jamii uko katika kuitikia amrisho na makatazo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na kuitikia huku ni katika hali ya uepesi kama tunavyomshuhudia sahaba kama huyu mwitu ambao ni mzito enyi watukufu wa Islamu huyu katika kitanda chake cha harusi yuambiwa kwenda kupigana sio kwenda kuswali leo watu kuswali hiyo katika chanda chake cha harusi anasema maji ni baridi waje ni kwanza tupambazike kidogo nafsa ta ingia tutaoga kuswali tu ni mtihani ni yani nepesi zaidi ni kwenda kuoge sharti ni uoge tu eno siku kwa islamu ni katika shaksia yetu sisi ni katika sifa na kitambulisho ya muislamu kamba yeye ni mwepesi kuisikia mamlisho ya Allah subhanahu wa ta'ala muislamu akifikishia jambo akwambia hili ni hukumu yake ni row... haramu wapo kwa ni mwepesi kuitekeleza usianze kuuliza kufanya mjadala nyingi mfano mzuri ya masohaba tena Allah alipoteremsha aya kuharamisha pombe waiswahaba walikuwa kilewa kabla ya kufikishwa aya ya kuharamisha pombe hawa ni watu waliposeremshiwa tu aya wakaambiwa ni pombe ni haramu baadhi ya masahaba walikuwa hawajui sahaba mwingine akaja kaufikisha habari ile hali wao wako kwenye nini kwenye mvinyo hapo na hapo yaliyokuwa tumboni wakaitoa hapo na hapo yaliyokuwa katika mitungi wakayamwaga hapo hapo sio jambo la kujalia ngoja tukamuise mtume sasa ina huyu jamaa ya dangala kufanya nini? <tip> <tip> ah ah. amri ilipokuja kwamba kibla imebadilishwa kutoka Jerusalem al-Quds. Mke al-Masjid, saka al-Haram. Ma, masohaba wako katika swala, wako katika rukuu. Wanaambiwa mnaelekea makosa, kibla imebadilishwa. Hapo na hapo katika wa rukuu wanabadilisha rukuu kibla yao. Hapo kwa hapo Hebu na nafasha ya ya muislamu. Sijamulaku bahathisha bahathisha. Sio leo mtu asimame mbele. Azikuhalalisha kufuru. Hii ni katika fitna. Kwa kufungua milango ya masalifu mursala. Maslahi ya dunia. Kufanya haramu na kufuru na shirku wali halali. Kwa sababu za dharura itajulikana anyway islam sio si faethi kwa sisi ni wajibu kutekeleza wa amrisho allah subhanahu wa ta'ala fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaakimooka fi ma shajara bainahum thumma la yajeetu fi anfusihim kharaja wa yusallimu tasleema fala hapa yo hapa kwa nafsi yake yeye hatutakuwa ni wenye kuamini kwa Mwenyezi Mungu mpaka tukubali tu, maisha yetu jumla inarudiya Mwenyezi Mungu na mtume wake katika akida la ila ilaillallah subhanahu wa Muhammadur rasulullah na na nanapedia tusikia usitio yoyote na nasalimuku ukamilifu tasliman sio tangeza mguu mmoja mguu wa pili kasema ni dharura upande wa pili a وَيَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ